Але й персонаж у грі рухався вже мляво. Світ крутився навколо нього химерними колами, коли Макс почав втрачати контроль над пальцями. Піп спостерігала, переводячи погляд з одного на іншого. Чекала, чекала. Вона глянула на годинник, хвилини тікали від неї. Коли вона підняла очі, не рухався вже ніхто. Ні Макс, розпростертий на дивані з головою на підлокітнику, ні, його персонаж на екрані, що застиг посеред поля бою, поки його життєва шкала зникала під ударами. «Ти мертвий», – повідомила гра, гаснучи до завантажувального екрану. І Макс не відреагував, зовсім не поворухнувся. «Він має бути без свідомості, так?» Мабуть, він знепритомнів. Було вже 21 година 17 хвилин, 20 хвилин відтоді, як він почав пити підмішану воду, Піп не знала і не знала, як пересвідчитися, сидячи у комірчині під сходами. Якщо вийде, а він не спить, план провалиться разом із нею. Обережно піп прочинила жалюзійні дверцята комірчини, всього на кілька сантиметрів, оглянулася, шукаючи щось дрібне, щоб перевірити. Її погляд упав на штепсель пилососа, довгий дріт був намотаний навколо, згодиться. Піп трохи розмотала кабель, щоб мати запас, і була готова швидко втягнути його назад і зачинити дверцята, якщо Макс відреагує. Вона кинула штепсель з комірчини у бік вітальні. Він тричі підстрибнув по підлозі, поки не досягнув кінця дроту. Тиша. Макс навіть не ворухнувся, лежачи зовсім нерухомо на дивані. Він відключився. Піп втягнула штепсель назад, пластик голосно шурхотів по підлозі, а Макс і далі не ворушився». Вона змотала дріт і вийшла з комірчини, тихо зачинивши її за собою. Вона знала, що він без тями, але все одно йшла обережно, ставлячи ногу за ногою. До великого килима, до дивану, до нього. Коли наблизилася, вже могла роздивитися його обличчя. Щока притиснута до жорсткого краю дивану, дихання глибоке зі свистом. Добре, що дихає, це важливо. Піп підійшла до журнального столика, відчуваючи, як по спині біжать мурашки. Здавалося, він дивиться на неї, хоча повіки важкі і заплющені, а під одним уже вимальовується синяк. Він виглядав безпорадно, лежачи там позаду неї, майже по-дитячому невинно. Люди завжди виглядають невинними у вісні, чистими, віддаленими від світу і його зла. Але Макс не був невинний, навіть близько. Скількох дівчат він бачив у такому ж беззахисному стані – чи відчував коли-небудь провину, як зараз Піп? Ні, він лише брав, таким був завжди. Від народження, від виховання, немало значення. І Піп знала, відводячи очі, що це вже не лише про виживання. Вона вже добре знала себе. Достатньо довго жила з тією темрявою у голові. Це ще й помста, у цьому містечку місця на двох не було, у цьому світі теж. Хтось мав піти, і Піп збиралася дати бійі. Вона простягнула руку, обхопивши в рукавичках телефон Макса. Він засвітився, показуючи, що вже 21 година 19 хвилин, і треба поспішати. Значок угорі показував, що батарея заряджена хоча б наполовину. Добре, цього вистачить. Піп відійшла від Макса за диван. Вона натиснула бокову кнопку, перемкнула телефон у беззвучний режим, потім опустилася на коліна і зняла рюкзак. Витягла одну з маленьких прозорих пакетиків для сендвічів, поміняла її на порожній з кишені і дістала рулон скотчу. Вона відкрила пакетик і поклала туди телефон Макса, запечатавши верхівку. Вирівнялася, коліна клацнули і повернулася до вхідних дверей. Рюкзак залишила на підлозі. Вона ще не закінчила, повернеться за одну хвилину, але спершу треба передати телефон Макса Джеймі та Коннору, вона пройшла повстумбу в коридорі, на ній дерев'яна миска з монетами і ключами. Піп порилася, знайшла брелок Ауді і витягла його. Це мали бути ключі від машини Макса разом із ключами від дому. Вони їй теж знадобляться. Ключі в одній руці, телефону пакетику, в іншій. Піп відчинила вхідні двері хастінгсів і вийшла у прохолодний вечір, тихо зачинивши за собою. Пройшла стежкою до воріт, швидко глянувши на камери, обмотані скотчем. Вона їх бачила, а вони її ні. Вниз по Тюдор-лейн, до темного силуету машини Джеймі, що чекала. Двадцять пасажирів відчинилися, і Над визирнула назовні. «Все гаразд?» – спитала вона, і в її очах було полегшення. «Так, все нормально», – сказала Піп здивовано. «А ти чому ще тут, Наде? Ти ж мала одразу поїхати до брата, щоб створити собі алібі». «Я не могла залишити тебе наодинці з ним», – твердо відповіла Над. «Поки не впевнилася, що ти в безпеці», – Піп кивнула. «Вона розуміла, хоча й була не одна, Джеймі і Коннор поруч, Але вона розуміла, все добре?» – запитав Коннор із заднього сидіння. «Так, він відключився», – відповіла Піпа. «Вибачи, що довелося його вдарити», – підняла на неї очі Над. «Він намагався мене випхати і зачинив двері», «А я ще бачила тебе позаду і просто...» «Ні, все гаразд», – перебила її Піп. «Навіть і, можливо, це на краще». «І знаєш, і це було приємно», – посміхнулася Ната. «Я давно хотіла це зробити. Але тобі треба до брата», – сказала Піп, і її голос став жорсткішим. «Навряд чи хтось повірить Максу, якщо він скаже, що ти прийшла на розмову, але я хочу, щоб ти була максимально захищена». «Я впораюся», – відповіла Ната.